16. fejezet Kerim ugyanennek a napnak estéjén állított be Edith Hardenberg grinzingi lakásába vacsorára. Busszal és villamosra ment ki a külvárosba, és ajándékot is vitt magával. Két szál illatosított gyertyát, amelyeket az étkező fülkében álló kis asztalra tett és meggyújtott. Valamint két üveg finom volt. Edith piros arccal és nagy zavarban nyitott ajtót, mint mindig, aztán visszatért a pici konyhába, hogy tovább ügyködjön a vacsorára készülő Bécsi szelet körül. Húsz éve főzött utoljára férfinak. Most ijesztőnek találta a feladatot, ugyanakkor meglepetésére izgalmasnak is. Kerim az ajtóban szemérmes puszival köszöntötte, ami még jobban felzaklatta Editet, aztán kikereste Verdi Nabukkóját a nő lemezgyűjteményéből és feltette. A gyertyák Pésma és Pacsulé illata hamarosan egyesült a rabszolgakórus lágy dallamával. Együttesen betöltötték a helyiségeket. A lakás pontosan olyan volt, ahogy a nevíjott csoport a hetekkel korábban végrehajtott betőlés után leírta Kerimnek. Nagyon takaros, nagyon rendes, és rendkívül tiszta. Egy aggályoskodó, magányos koravélhölgy otthona. Amikor elkészült a vacsora, Edith terjengős bocsánatkérések közepette szolgálta fel. Kerim belekóstolt, és kijelentette, hogy életében nem evett ennél jobbat. A nő ettől aztán teljesen zavarba jött, ugyanakkor rettenetesen örült a bóknak. Evés közben a Sönbrunni kastélyba tervezett látogatásról beszélgettek, a mesés lipicai lovakról, amelyeket a Hofstreich súléban, a spanyol lovasiskolában lehet látni a Hofburgban, a József Plácon. Edith úgy evett, ahogy minden mást is csinált, precízen, mint a morzsát csipegető madár. Haját szokása szerint hátrafésőve viselte, és szigorú konyba fogta. A gyertya fénynél kerim, aki előzőleg lekapcsolta a túl fényesnek bizonyuló lámpát, sötéten jóképű volt és nagyon udvarias. Minduntalan újra töltötte Edith boros poharát, így a nő jóval többet ivott annál az egy pohárnál, amit néha napján engedélyezett magának. Az étel, a bor, a gyertyák, a zene és fiatal barátjának társasága lassan elporlasztotta védekező tartózkodását. Amikor tárnyérjai kirültek, Kerim áthajolt és mélyen a szemébe nézett. Edit. Igen. Kérdezhetek valamit? Csak tessünk. Miért viseli hátrafésővel a haját? Pimasz személyeskedő kérdés volt. A nő arca mélybörösre váltott. Mindig így viselem. Nem, ez nem volt igaz. Emlékezett a horztal töltött időre 1970 nyarán, amikor sűrű barna haja szabadon omlott a vállára. Arra az időre, amikor a szél játszott vele a Luxemburgi Schlossparkban. Kerim szónélkül felállt és a nő mögé lépett. Edith fokozatosan pánikba esett. Ez felháborító és nevetséges. Ügyes kezek lazították meg a kontyát tartó nagy tegnőc Ennek véget kell vetni. Érezte, hogy a drótkapcsok eleresztenek, és kibomló haja a vállára hullik. Mereben ült a széken. Az újak felemelték a haját, és előre húzták úgy, hogy most arcának mindkét oldalát betakarta. Kerim mellett állt, ő pedig felnézett rá. A férfi két kezét széttárva mosolygott. Sokkal jobb, tíz évvel fiatalabbnak és szebbnek néz ki. Üljünk át a kanapéra. Tegye fel kedvenc lemezét, én pedig főzök kávét. Megegyeztünk? Anélkül, hogy a nő beleegyezett volna, Kerim kézen fogta és felemelte a székből. Hagyta, hogy edit egyik keze ernyettel lehújon és az étkezőből a nappaliba vezette. Aztán a másik kezét is elengedte és a konyhába indult. Istennek hála, hogy ezt tette. A nő tetőtől apig reszketett. Kapcsolatuk plátói barátságnak indult. Tehát nem ért hozzá a férfi. Nem igazán ért hozzá. Azt a dolgot természetesen soha nem engedni. Megpillantotta magát a falra függesztett tükörben. Piros volt és riadt, vállára omló haja eltakarta fülét és keretbe foglalta az arcát. Egy pillanatra azt hitte, húsz évvel ezelőtti ismerősét látja. Megrázta magát és kiválasztotta egy lemezt az imádott Strauss, a keringők, amiknek minden hangjegyét ismerte, a déli rózsák, a mesél a bécsi erdő, a korcsolyázók, a kék duna. Hála Istennek Kerim a konyhában van, és nem látta, hogy majdnem elejtette a lemezt, amikor a korongra helyezte. Úgy tűnt, a férfi könnyedén megtalálja a kávét, a szűrőt és a cukrot. Edith a kanapé távoli sarkában ült, összeszorított érdekkel, amikor Kerim behozta a csészét és a nő ölébe helyezte. Szeretett volna a Múzik Fereny műsorán levő új koncertről beszélni, de nem jöttek a szájára a szavak. Inkább beleszürcsölt a kávéjába. Egyit kérem, ne fégyen tőlem, duruzsolta a férfi. A barátja vagyok, nem igaz? Ne butáskodjon. Természetesen nem félek. Akkor jó, mert tudja, soha nem lennék képes bántani. Barát. Igen, barátok voltak, és barátságuk a zene, a művészet, az opera, a kultúra közös szeretetéből született. Nincs szó semmi többről. Milyen kevés is választja el a barátot a szeretőtől. Tudta, hogy a többi titkárnőnek a bankban van férje vagy szeretője. Figyelte, hogyan készülnek izgatottan egy-egy randevúra, hogyan vihognak a halban másnap reggel és szánakoznak ő rajta, amiért annyira egyedül van. Ez a déli róság, igaz? Igen, természetesen. Azt hiszem, ezt szeretem a legjobban az összes valcer közül. Én is. Jobb volt így, hogy visszatértek a zenéhez. A férfi kivette Edith léből a csészét, és a sajátja mellé tette a dohányzóasztalra. Aztán felállt, kézen fogta a nőt, és felhúzta a kanapéről. Micsoda! Edith arra eszmélt, hogy jobbkeze a férfi baljában van, derekát erős és meggyőző kar öleli, ő pedig lágyan forog a fenyőparkettán, a bútorok közötti kis területen, és keringőzik. Gidi Barciláj bizonyára azt mondta volna: Hajts rá, apuskám, ne az időt! De mit tudott ő? Semmit. Első a bizalom, csak aztán jöhet a zuhanás. Kerim jobb kezét jó magasan Edith hátán nyugtatta. Miközben egymástól meglehetősen távol voltak, Kerim összekulcsolt kezüket egyre közelebb vont a vállához, és közben jobb karjával közelebb is húzta Editet. Észrevétlenül csinálta. Edit arca a férfi melkosának ütközött, így kénytelen volt oldalt fordítani a fejét. Pici mellé Kerim testéhez szorult, és újra érezte a férfi szagot. Elhúzódott. Kerim hagyta, elengedte a kezét, és baljával felemelte Edith állát. Megcsókolta, miközben tovább táncoltak. Nem volt bújacsók. Kerim összecsukta száját, és meg sem kísérelte szétfeszíteni a nő ajkait. Az ő elméjében most gondolatok és érzések viharzanak. Hasonlóan egy irányítását vesztett pörgő, zuhanó repülőgéphez. Tiltakozások sora ébred és hal el benne. A bank, gemütli, a reputációja, a férfi fiatalsága az, hogy külföldi, a korkülönbség, a melegség, a bor, az illat, az erő, az ajkak. Azán elhallgatott. Ha bármi más tesz, a nő kidobja. Kerim visszahúzta ajkát, és gyengéden magához vonta Edith fejét, amely újra a melkasán nyugodott. Másodperceken át mozdulatlanul álltak az elcsendesült lakásban. A nő volt az, aki elhúzódott. A kanapéhoz lépett, leült és maga elé bámult. Kerim megfogta mindkét kezét. Haragszik rám, edi. Nem kellett volna ezt tennie. Nem akartam, esküszöm, de nem tudtam erőt venni magamon. Azt hiszem, most el kéne mennie. Edith, ha haragszik, és meg akar büntetni, csak egy módon teheti. Ha nem engedi, hogy újra lássam. Nos, nem is tudom. Kérem, mondja, hogy újra láthatom. Talán igen. Ha nemet mond, abba a tanulást és hazamegyek. Nem tudnék Bécsben élni, ha nem találkozhatunk. Ne butáskodjon, tanulnia kell. Akkor láthatom még? Rendben van. Öt perccel később Kerim már nem volt ott. Edith eloltotta a villanyt, belebújt szemérmes gyapjú hálóingébe, arcot fogatmosott és lefeküdt. Mellére húzott érdekkel feküdt a sötétben. Két óra múltán megtette azt, amit már évek óta nem csinált. Mosolygott a sötétben. Őrült gondolat cikázott benne, és nem volt ellenére. Szeretőnk van. Tíz évvel fiatalabb nálam, tiák, külföldi, arab és muzulmán. És én nem bánom. Dick Bitty, az amerikai légierő ezredese, azon az éjszakán, temetői műszakban dolgozott, jóval a riádi régi repülőtér út alatt. A fekete lyukban soha nem szűnt, és soha nem lankadt a munka, a légi háború első napjaiban pedig keményebben és nagyobb ütemben folyt, mint bármikor. Csak Harner tábornok általános légi háborús terve kizökkent a kerékvágásból, mert gépei százával indultak bevetésre a skadok ellen, ahelyett, hogy az előre kijelölt pontokat támadták volna. Minden harcászatban járatos tábornok elismeri, hogy egy tervet a végletekig lehet csiszolni, de amikor végül megszólal a harci kürt, soha nem úgy történnek a dolgok, mint azt előre elgondolták. Az Izraelre hulló rakéták komoly helyzetet idéztek elő. Tel Aviv Washingtonnal üvöltözött, Washington pedig riáddal. Azzal, hogy Washington az eredeti tervtől eltérően rakétaindító vadászatra küldte gépeit, annak az árát fizette meg, hogy Izrael tartózkodjon a megtorló intézkedésektől. És Washington utasításaival nem lehetett vitába szállni. Mindenki számára világos volt, hogy az esendő, Irak ellen felsorakozott koalíció számára katasztrófát jelentene, ha a türelmét vesztett Izrael háborúba lépne. A kérdés mégis óriási gondot okozott. Az eredetileg a harmadik napra kijelölt célpontok megsemmisítését repülőgépek hiányában elhalasztották. Ennek hatása az eldőlő dominókéhoz volt hasonlatos. További gondot jelentett, hogy még mindig nem tudtak előállni a bombázás eredményeivel. Ez pedig alapvetően fontos, mindenképpen elvégzendő feladat volt. Ha nem hajtják végre, a szörnyű következményekkel járhat. A bombázás eredményeinek felmérése azért volt létfontosságú, mert a fekete lyuknak tudnia kellett, hogy az egyes napokon végrehajtott légitámadások mennyire voltak sikeresek, vagy éppen sikertelenek. Ha egy jelentős iraki irányítóközpont, radarbázis, vagy a kilövő szerepelt a bombázandó célpontok listáján, a megfelelő időben lecsaptak rá. De le is rombolták vajon? Ha igen, milyen mértékben? 10 a 50 a maradt meg? Vagy csak egy füstölgő romhalmaz? Nem lehetett egyszerűen azt feltételezni, hogy egy iraki támaszpontot eltöröltek a föld színéről. A következő napon gyanútlan szövetséges gépek haladhatnak át a terület fölött egy másik küldetés kapcsán. Ha a létesítmény működőképes, az pilóták halálát jelenthet. Így a bevetésekről naponta visszatérő kimerült pilóták pontosan elmondták, Merre jártak és mit találtak el? Vagy miről gondolják, hogy eltalálták? A rákövetkező napon más gépek repültek a célfölé és lefényképezték. Ennek megfelelően nap mint nap a három fázisból álló parancslista összeállításának kezdetén a kijelölt célpontok eredeti listáját ki kellett egészíteni a második látogatások menetrendjével, hogy befejezzék a csak részben elvégzett munkát. Január 20-án, a légi háború negyedik napján a szövetséges légierők hivatalosan még nem kezdték meg azoknak az üzemeknek a bombázását, amelyek tömegpusztító fegyverek előállításával foglalkoztak. Még mindig az ellenséges légvédelmi rendszerek megsemmisítésére koncentráltak. Azon az éjszakán B.T. ezredes a következő napi fényképes felderítő küldetések listáját állította össze. A lista alapját azoknak a meghallgatásoknak az összesített eredménye képezte, amelyeket az egyes századok hírszerző tisztjai vezettek le. Évfélre az ezredes már majdnem végzett, az első parancsok pedig már útban voltak a hajnali felderítő repülésekkel megbízott századokhoz. És itt van még ez is, uram. Az amerikai haditengerészet tisztja érkezett meg. Az ezeredes megnézte a célpontot. Hogy értsem azt, hogy tarmija? Az van rájövő, uram. Na és hol a pokolban van az a tarmija? Itt, uram. Az ezredes a térképre pillantott. A hely semmit nem mondott neki. Radar? Rakéták? Légi támaszpont? Irányító egység? Nem, uram, ipari létesítmény. Az ezredes fáradt volt. Hosszú éjszakát mögötte, és hajnalig kell folytatni a munkát. Az Isten szerelmére még meg sem kezdtük az ipariakat. Minden esetre kérem a listát. Végig futott rajta. A lista minden olyan a szövetségesek számára ismeretes ipari létesítmény tartalmazott, ahol tömegpusztító fegyverek gyártása folyt. Rajta voltak a gyárak, amelyek lövegeket, robbanóanyagokat, járműveket, fegyver- és harckocsi alkatrészeket állítottak elő. Az első kategóriába sorolták kóalját, asszsárkatot, tuvajszát, faludzsát, Hillát, al assirt és Al-Furatot. Az ezredes nem tudhatta, hogy a listáról hiányzik Rász hadija, ahol az irakiak a második, finomított uránt előállító gázcentrifugát állították fel, amely elkerülte a medúza bizottság figyelmét. Ezt a gyárat, amelyet az ENSZ csak jóval később fedezett fel, nem temették a föld alá, hanem vízpalackozó üzemnek álcázták. Vitti ezredes azt sem tudhatta, hogy álfuradban van eltemetve az első urániumcentrifuga. Ezt látogatta meg a német dr. Stremler valahol Tuva Isza mellett, fontos pozícióját pedig Jerikótól kapták meg. Nem látok semmiféle tarmiát, horkant fel. Nem, uram, nem ott van, mondta az altiszt. Adja ide a térképhálót. Senki nem várt el az elemzőktől, hogy zavarba ejtő arab helységnevek százait tartsák a fejükben, annál is inkább, mert néha egyetlen nép tíz különböző célpontot takart. Ezért a globális, pozíciós rendszer minden cél térképháló jelölt úgy, hogy tizenkét számra bontotta őket 50x50 méteres kockánkénti felbontásban. Amikor Don Walker lebombázta a hatalmas üzemek tarmiában, megjegyezte ezt a számot, és csatolt a jelentéséhez. Nincs itt, okvetetlenkedett az ezredes. Még csak nem is egy rohadt célpont. Kilőtte ki? Az alharci 336-osok közül valaki. Saját hibáján kívül ki kellett hagynia a két előzőleg kijelölt célt. Gondolom, nem akar teljes podgyásszal visszajönni. A segfej, morogta az ezredes. Jó, minden esetre megeresztünk egy ellenőrző csapatot csökkentett prioritás, de pazarolják rá a filmet. Deren Cleary főhadnagy mélységesen csalódottan ült F-14-es tomketjének irányító egységei előtt. Alatta az amerikai Ranger anyahajó hatalmas, szürke tömege szelte a habokat 50 km per órás sebességgel, orrát a langyos szellőnek szegezve. Az öböl északi részein nyugodt volt a tenger. Közeledett a hajnal, és az ég nem sokára kivilágosodott. A haditengerészet fiatal tisztjének, aki a világ egyik legjobb vadászgépjén repül, örömteli napnak kellett volna elébe néznie. Az osztott vezérsíkú kétszemélyes tomketet, amelyet flottavédőnek becéztek, a Top Gun című filmben ismerte meg a világ. Pilóta fülkéje valószínűleg a legkeresettebb ülés az amerikai légierőnél, és mindenképpen az a haditengerészetnél. Darren igazán boldognak kellett volna lennie, hogy ezen a gyönyörű napon egy ilyen gépet irányíthat, mindössze egy héttel azután, hogy megérkezett öbölbeli állomás helyére. Nyomorúságának az volt az oka, hogy nem harci feladattal, hanem a bombázás eredményének felmérésével bízták meg, azzal, hogy vidám amatőr képeket készítsen, ahogy azt előző este elpanaszolta, miközben a század hadműveleti tisztjének rimánkodott. Valakinek ezt is meg kell csinálnia, jött a válasz. Mint minden olyan szövetséges pilóta, aki a légifölény biztosító gépeken repült az öbölháború folyamán, Klir is attól tartott, hogy az iraki sugárhajtások napokon belül eltűnnek az égről, és nem marad alkalom a csetepatéra. Így nagy bosszusággal fogadta, hogy technikai légifelderítés sósztak rá. Mögötte és másodpilotája mögött két General Electric gyártmányú sugárhajtómű dörgő hangja hangzott fel, miközben a legénység a lejtős fedélzeten a gőz erősítette a gépet úgy, hogy a repülő óra majdnem a Ranger középvonalának irányába mutatott. Cleary bal kezében a gázkarral, jobb kezében az alaphelyzetbe állított botkormányjal várta, hogy az utolsó előkészületeket is megtegyék. Aztán már nem maradt más, csak a rövidre fogott ellenőrzés, a nyugtázó bólintás és az erős lökés, amit az előretolt gázkar által beindított, utánégető váltott ki, és a katapult lírit a két és fél tonnányi géppel együtt három másodperc alatt 280 km/h órás sebességre gyorsította. A ranger szűke acélja eltűnt mögötte, odalent sötéten megcsillant a tenger, a tomket belemártozott a körülötte zúgó levegőbe, és annak felhajtó erejét kihasználva lassan emelkedni kezdett a kivilágosodó égbolt felé. Négy órás bevetésre indult két tankolással. 12 célpontot kell majd lefotóznia, és nem lesz egyedül. Előtte már ott haladt egy lézerirányítású bombával felszerelt A6 Avenger, arra az esetre, ha légelhárításba ütköznének. Ha ez megtörténik, az Avenger majd csendre inti az iraki lövészeket. Egy hármal felfegyverzett EA6B is támogatta a bevetést, ha ne talán beleszaladnának egy radarirányítású földlevegő rakétaállásba. A prowler elintézni a radart a hármokkal, az Avenger pedig a lézerirányítású bombákat vetné be a rakéták ellenében. Arra az esetre, ha az iraki légerő bukkanna fel, két másik tomket fedezné a fényképést mindkét oldalról. Hatékony AVG-9-es radarjai képesek arra, hogy felfedjék az iraki pilóta útvonalát, mielőtt az egyáltalán észbe kapna. Mindez a rettenetes vastömeg és technológia azt a célt szolgálta, hogy megvédje a Deren lába alatt és mögött függő szerkezetet a taktikai légifelderítési rendszer. A rendszer, amelyet a Tomcat középvonalától kisebb jobbra rögzítettek, leginkább egy áramvonalas koporsóra hasonlított, és valamelyest bonyolultabb volt, mint egy turisták által használatos Pentax. Orrába egy igen hatásos fényképezőgépet helyeztek, amelynek két állása volt, előre lefelé és egyenesen lefelé. Emögött kapott helyet a panoráma fényképező, amely kifelé, oldalra és lefelé irányult, mögötte pedig az infravörös felderítő rendszer, amely a termikus képeket és ezek forrásait rögzítette. Végül pedig a pilóta az egységes kijelző reflex üvegén már a levegőben láthatta, amit lefényképezett. Derenk Liri 5000 méter magasra emelkedett, találkozott kísérőivel, és együtt folytatták az útjukat a kijelölt KC-135-ös üzemanyagszállító felé, amely az iraki határtól délre várta őket. Lefényképezte a 11 fő célpontot, anélkül, hogy iraki ellenállásba ütközött volna, aztán Tarmia a 12. másodlagos fontosságú cél fölé fordult. Ahogy átszárt Tarmia felett, a kijelzőre pillantott és azt marokta: Mi a lószarez? Ebben a pillanatban fogyott ki a kameráiba töltött 750 filmkocka. A második tankolást követően a bevetésre résztvevő gépek gond nélkül landoltak a Ranger fedélzetén. Az anyahajó személyzete kivette a fényképezőgépekből a filmeket és a fotolaborba vitte őket, hogy előhívják a negatívokat. Cleary előadta a küldetés történetét, ezután pedig a hírszerző tisztel együtt lement a világítóasztalhoz. Miközben az alulról jövő fehér fény megvilágította a negatívot, Cleary minden kockához magyarázatot fűzött, és elmondta, hol készült. A hírszerző tiszt jegyzeteket készített saját jelentése számára, amelyet majd a fényképekkel együtt Cleary-hez csatolna. Amikor az utolsó húsz képkockához értek, a hírszerző tiszt megkérdezte. Ezek meg micsodák? Engem ne kérdezzen, mondta Cleary. A tarmiai célpont felett készültek. Emlékszik, amit riád az utolsó pillanatban csapott a többihez. Ja, igen. Szóval mik azok a dolgok ott a gyárban? Mintha óriás frizbik lennének, betette fel Cleary bizonytalanul. Találó kifejezés volt. A hírszerzőt is saját jelentésében is felhasználta, egyúttal bevallotta, halvány fogalma sincs, mik lehetnek azok a tárgyak. Amikor a csomagot összeállították, egy Lockheed S3 Viking lőtt ki a Ranger fedélzetéről, és az egészet riádba szállította. Darren cleary újra harci bevetésekre vezényelték, de soha nem került összetűzésbe a migekkel, és a Rangerrel együtt 1991. áprilisának végén elhagyta az öböl térségét. Ahogy telt a délelőtt, Wolfgang Gemütlich egyre jobban aggódott személy titkárnője állapota miatt. Edith Hardenberg udvarias és távolságtartó volt, mint mindig, és olyan hatékony, amennyire azt főnöke megkövetelte. Márpedig her gemütlik, sokat követelt. Nem volt kifejezetten fogékony ember, első pillantásra semmit nem vett észre, de mire a nő harmadszor is megjelent a szentélyében, hogy elvigyen egy levelet, megfigyelte, hogy valami szokatlan történt titkárnőjével. Semmi vidámság persze, és semmi frivolitás, ez soha nem tűrte volna. De a nőt, mintha külön aura kísérte volna. Gemütlik most jobban megnézte magának, miközben a nő az asztal fölé hajóba jegyezte, amit mond. Igaz, hogy a régi módi kosztüm a helyén volt, és szegélye jóval térdalat végződött. Haját is hátrafésülte, és hátul konyba fogta. Csak mikor negyedszerre jött be, vette észre elborzadva a férfi, hogy Edith Hardenberg enyhén bepúderezte az arcát. Nem nagyon, csak éppen, hogy Gyorsan megbizonyosodott róla, nem rúzsos -e az ajka, és megkönnyebbővel látta, hogy rúzsnak semmi nyoma. Gemütlik arra gondolt, hogy talán félrevezeti önmagát. Január volt, és lehet, hogy a nőarca kirepedezett a fagyos időben. A púder nyilvánvalóan a fájdalmat hivatott enyhíteni. De volt még más valami. A szemei. Csak nehogy szemfesték, umgott eszvillen, csak nehogy szemfesték legyen. Jobban megnézte, de nem látta nyomát. Félrevezette magát, bizonygatta. A megoldásra ebédidőben jött rá. Amikor a tudó Frau Gemütlich által naponta elkészített szendvicseit ette, az itatósra kiterített vétám. Csilloktak. Fraulein Hardenberg szemei csilloktak. Nem lehetett a hidegre fogni, a nő akkor már négy órája az irodában volt. A bankár letette félig elfogyasztott szendvícsét. Rájött, hogy ugyanezt a szindrómát tapasztalta már a fiatalabb titkárnők némelyikén péntek esténként, nem sokkal záróra előtt. Ez boldogság. Edith meg tulajdonképpen boldog volt. Gemütlik rájött, hogy ez meglátszik a járásán, a beszédén és a nézésén is. A nő ilyen volt egész reggel, és hozzá az az árnyalatnyi púder. Ez így együtt elég volt ahhoz, hogy Wolfgang gemütlichnek komoly fejfájást okozzon. Remélte, hogy a nő nem kezdett el költekezni. Deren Klíri főhadnagy vidám turista képei még aznap délután megérkeztek Riádba a friss képek áradatával együtt, ezek naponta öntötték el a fő főhadiszállását. A képek egy részét a magasan a föld fölött keringő KH11-es és KH12-es műholdak szolgáltatták. Ezek nagyméretű, széles látószögű felvételek voltak, amelyek Irak egészét ábrázolták. Ha nem mutattak változást az előző napi helyzethez képest, az archívumba kerültek. Más képek a kisebb magasságban végzett folyamatos fényképes földerítő bevetésekből származtak a TR1-esektől. Egyes fotók újdonságot jelentettek, hiszen katonai vagy ipari természetű iraki tevékenységet jeleztek, csapatmozgásokat, vadászgépek megjelenését szokatlan helyszínen, rakétaindító állásokat új pozícióban. Ezeket átküldték a célpontelemzőköz. A Ranger tom származó felvételek a bombakár felmérés asztalára kerültek. Ezeket a pajta a katonai légitámaszpont szélén felépített sátorerdő szűrte meg, a besorolást és az azonosítást követően pedig a fekete lyukba szállították őket, ahol az ellenőrző osztályra kerültek. Biti ezredes aznap este hétkor lépett szolgálatba. Két órát töltött az egyik rakéta támaszpontról készült felvételek fölé környedve. Csak részben sikerült lerombolni, két rakéta nyilvánvalóan érintetlen maradt. Egy kommunikációs központ fényképein, rommá lőtték, és néhány megerősített repülőgép hangáron, ahol iraki migeket, mirázsokat és szúholyokat tároltak, megsemmisítették. Amikor a tarminjai üzemről készült tucatnyi fényképhez ért, összeráncolta a homlokát. Felállt és átment ahhoz a munkahelyhez, ahol a brit légierő egyik őrmestere dolgozott. Charlie, mik ezek? Ez tarminja uram. Emlékszik még a gyára, amit egy sztrájk igű bombázott le tegnap? A gyár nem volt a listán. Ja, igen, az, amit soha nem is nyilvánítottunk célpontnak. Pontosan. A ranger egyik tomkettje csinálta ezeket a képeket ma reggel, nem sokkal tíz után. Vitti ezredes megkopogtatta a kezében levő fényképeket. Szóval mi a fene folyik itt valójában? Nem tudom, uram. Azért tettem a képeket az asztalára. Senki nem boldogul velük. Nos, az az igű zsoké biztosan megzőrkedte valakinek a ketrecét. Itt fognak szarozni nekünk. A brit őrmester és az amerikai ezredes egyre bámulták a képeket, amiket a tomket szállított armiából. Teljesen tiszták voltak, és fantasztikusan élesek. Némelyiket a fényképezőrendszer órában elhelyezett, előre és lefelé irányzott gép készítette, és a lerombolt gyárat ábrázolták, miközben a tomket 5000 méter magasan közeledett felé. A többit a panorámagép fényképezte. A pajta emberei a 12 legjobb, legélesebb képet választották ki. – Mekkora ez az üzem? – kérdezte az ezredes. – Úgy százszor 60 méteres uram. A hatalmas tető leszakadt, csak egy részem maradt éppen. Ez az iraki üzem területének egynegyedét fedte be. A láthatóvá vált háromnegyed 4 része madártáblatból meg lehetett figyelni az egész üzem felépítését. Az épületet válaszfalak osztották részekre, és minden helyiség padlóját egy hatalmas, sötét korong foglalt el. – Fémből vannak ezek? – Igen, uram, legalábbis az infravörös érzékelők szerint. – Valamilyen acél? – Jóval zavarba ejtő volt azonban, Ahogyan az irakiak reagáltak dombóker akciójára, és végül is ez fel az érdeklődést. A tetejét vesztett üzemet nem egy, hanem egyenesen öt óriási daru vette körbe, kinyúló karjuk úgy egyensúlyozott az épület fölött, mint az élelmet felcsíppentő gólya. Figyelembe véve mindazt a kárt, amit Irak elszenvedett, ekkor a méretű darú kiemelt bálásmodra utaltak. Az üzemmel és körülötte munkások hada izzadt és küszködött, hogy a korongokat a daruk horgaira erősítse. Megszámoltad hányan vannak, Charlie? Több mint kétszázan uram. És ezek a korongok? Bitti ezredes már konzultált a ranger hírszerző tisztjével. Ezek micsodák? Óriás frízbik? Fogalmam sincs, uram. Soha nem láttam ehhez hasonlót. Nos, Saddam Hussein számára biztosan pokoli fontosak. Talg miatt tényleg nem bombázandó célpont? Nem így került fel a listára. De vetne erre egy pillantást? Az őrmester egy másik fényképet húzott elő, amit az akták között talált. Az ezredes odabámult, ahová az újjával mutatott. Összefüggő kerítés. Dupla erősítéssel. Na és itt? Biti ezredes a nagyító után nyúlt, hogy alaposabban szemügyre vegye a képet. Lövészárkok, légvédelmi ágyuk, őrtornyok. Hol bukantál ezekre, csárni? Itt. Nézze meg az átfogó képet. Biti ezredes az újonnan elétett képre pillantott, amely rendkívüli magasságból ábrázolta a tarmiát, és az azt körülvevő területet. Azután hatalmasat sohajtott. Atya úristen, át kell értékelnünk az egész tarmiát. Hogy a fenébe siklottunk el felette? Az az igazság, hogy az első elemzők olyan okokból nyilvánították a 381-es ipari komplexumot, és tarmiát is, nem katonai és nem bombázadnó területnek, amelyek hiedelemé váltak a fekete lyukban dolgozó és a is élő vakondok között. Amerikaiak és britek voltak, mindannyian a NATO kötelékében szolgáltak. Kiképzésük során szovjet célpontokat kellett kiértékelniük és azt tartották szem előtt, hogyan csinálják a szovjetek a dolgokat. Mindig a megszokott jelek után kutattak. Ha egy épület vagy egy komplexum katonai célokat szolgál és fontos, oda tilos a belépés. Az ilyen helyet őrzik a pehatolóktól és megvédik a támadástól. Van torony, összefüggő kerítés? Vannak légvédelmi ágyuk, rakéták, lövészárkóparakok? Vajlele annak, hogy nehéz terautók járnak késbe? Vannak a területen belül nagy feszültségű tápvezetékek, vagy külön áramfejlesztő? Ezektől vált egy célpont célpontá. Tarmijában semmi ilyesmi nem volt, legalábbis látszólag. A brit légierő őrmesteren nem tett mást, mint hogy egy sugallat hatására újra megvizsgált egy a területről széles látószöggel készített felvételt. És ott volt minden. A kerítés, a lövegek, a barakok, a megerősített kapuk, a rakéták, a borotva éles drótakadályok, a lövészárok. Csak hogy messze voltak. Az irakiak egyszerűen vettek egy hatalmas, 100 kilométeres földarabot és körülkerítették. Nyugat vagy Kelet-Európában nem lehetett volna ilyen nagy darab földet kiszakítani. A 381-es ipari létesítmény, amelynek épületei közül később 70-ről derült ki, hogy háborús termelést folytat, a terület középpontjában feküdt. Az egyes üzemeket, a bombázás okozta károkat elkerülendő jócskán szétszórták, de még így is csak két négyzetkilométert foglaltak el a 100 négyzetkilométeres védett zónából. Elektromos vezetékek? Semmi nincs itt, ami több áramot fogyasztana, mint egy kenyérpirító. Nézd csak uram! 45 kilométerre nyugatra. Az áramvezetékek az ellenkező irányba futnak. 50 fontot teszek fel fél liter langyos sör ellen, hogy az összes vezeték csak átverés. Az igazi kábeleket nyilván a föld alá temették, és az erőműtől egészen tarmi a szívébe vezetnék. Ez egy 150 megavattos áramfejlesztő uram. A szemét, sóhajtott az ezredes. Aztán felállt, és felgyalábolta a fényképeket. Ügyes munka, Charlie. Ezeket beviszem Buster Glossonnak. Közben semmi szükség, hogy tovább várjunk a gyárral. Az irakiaknak fontos, akkor mi szétdúrantjuk. Igenis uram, felveszem a listára. De nem jövők Holnap? Kinek nincs semmi dolga? Az őrmester a számítógéphez lépett, és begépelt a kérdést. Sajnos, uram, minden egység fogad. Nem tudunk átirányítani egy századot? Nem hinném. A skádvadászat miatt nagyon le vagyunk maradva. Ó, várjon csak! Ott a 4300-as Diego -ban. Nekik van szabad kapacitásuk. Jó, akkor bízzuk a B-52-esekre. Ha megenged egy megjegyzést, mondta az őrmester azzal a gondos udvariassággal, amely rendszerint ellenvetést takar. A B-52-esek nem igazán híresek találati pontosságukról. Ide figyelj Charlie, az irakiak 24 órán belül kitakarítják azt a helyet. Nincs más választásunk. Add oda a B-52-eseknek. Igen, uram. Mike Martin túlságosan nyugtalan volt ahhoz, hogy napokra elássa magát a szovjet villában. Az orosz intéző és felesége teljesen felzaklatták magukat. Éjszakánként le sem hunyták a szemüket a becsapódó bombák és rakéták szűnni nem akaró hangszavarától, amelyhez hozzáadódott nagy nagyszámú, de meglehetősen hatástalan légvédelmi ütegének üvöltése. Az ablakból szitkokat szórtak minden amerikai és brit repülőre, ugyanakkor folytán voltak az élelemnek és az orosz gyomor nagyúr. A megoldás az volt, hogy kertészüket, Bakmundot küldték bevásárolni. Martin már három napja biciklizett körbe a városban, amikor meglátta a jelet. A karádat Marianban álló régi haját házak egyikének hátsó falára róták, és azt tudatta, hogy Eriko csomagot helyezett el a megfelelő postaládában. A bombázás ellenére az átlagemberek a maguk természetes rugalmasságával kezdtek visszatérni a megszokott kerékvágásba. Nem beszéltek, legfeljebb halkansútokba és csak olyan családtaggal, aki biztosan nem súgta be az illetőt az amámnak. De a hétköznapi emberek számára mégis egyre világosabbá vált. A kutyák fiai és a nátszi fiai képesek arra, hogy csak azt találják el, amit el akarnak találni, és érintetlenül hagyják a többit. Öt nap múltán, a tulajdonképpeni második napon, az elnöki palotából csak romhalmaz maradt, a hadügyminisztérium nem létezett többé. A fő villamos erőművekkel pedig megszakadt a telefonos összeköttetés. Még kellemetlenebb volt, hogy a Tigris mind a kilenc hídja a folyófenekét díszítette. Ugyanakkor néhány kisvállalkozó kompjáratokat indított a két part között. Egyes kompok olyan nagyok voltak, hogy teher- és személyautókat is tudtak szállítani. A többi tíz emberre és ugyanannyi biciklire méretezett deregje volt, vagy egyszerű csónak. A legtöbb fontos épület érintetlenül állt. Karcsban, a Rásit még mindig tömve volt külföldi tudósítókkal, pedig a Rász kétségkívül ott rejtőzött az alatta ásott bunkerben. Még sajnálatosabb volt azonban, hogy az Amán épületei sértetlenül álltak. Ezek egymáshoz kapcsolódó házak voltak régi homlokzattal, de modern berendezéssel egy lezárt utcában, közel a rúszáfai Kassrú el -Abiathoz. A háza közül kettő alatt húzódott a tornaterem, amelyet csak suttokbe emlegettek. Itt préselte ki áldozataiból a vallomást Omar Hatib, a kémvallató. A folyó másik partján Mansurban állt az a hatalmas, magányos épület, amely a muhabarát főhadiszállásának szállásának adott otthon. Ebben a jártelen épületben kapott helyet a hírszerzés és a kémelhárítás központja. Miközben a szovjet villa felé biciklizett, Mike Martin átgondolta a krétajár körüli ponyodalmakat. Tudta, hogy a parancs egyértelmű, filos a közeledés. A csilei diplomata lett volna, engedelmeskedik a utasításnak, és okosan teszi. De a munkádát soha nem képezték ki arra, hogy mozdulatlanul feküdjön, ha kell, akár napokig is, ugyanazon a megfigyelési ponton, és addig tartsa szemmel a környéket, amíg a madarak a kalapjára fészkelnek. Aznap éjszaka, amikor megkezdődött a légitámadás, gyalogosan újra átkelt a folyó Ruszáfába, és a kaszrai zöldségpiacra indult. Martin csak egyike volt azoknak az alakoknak, akiket itt-ott látott a járdán, amint menedéket keresve szaporázzák lépteiket, mintha csak szerény otthonuk kivéthetné egy Tomahawk szárnyas rakéta csapását. Ennél is fontosabb volt, hogy bevált a számítása az Amán embereivel kapcsolatban. Nekik sem volt gusztusok hozzá, hogy az amerikaiakkal a fejük fölött bóklászanak az utcán. Megfigyelő pontját egy gyümölcsraktár tetején alakította ki. Ennek széléről látta az utcát, az udvart és az üzenetet kőlapot is. 8 órán keresztül feküdt és figyelt a tetőn, este 8-tól egészen hajnali 4-ig. Ha a hely lebukott volna, az amám legkevesebb 20 emberrel figyeltetné. Egy idő alatt tapasztalnia kellett volna valamit. Egy csizma dobbanását a kövön, egy köhintést, az egémberedett tízmok nyújtóztatását, egy gyufa sercenését, egy cigaretta parazsát, a folytott parancsot, hogy oltsák el. Valami jel mindenképpen lett volna. Egyszerűen nem feltételezte, hogy háti vagy románi emberei képesek lennének 8 órát mozdulatlanul és csendben eltölteni. Nem sokkal hajnali négy előtt véget ért a bombázás. Oda lent a piac, sötétbe borult. Újra ellenőrizte, nem látta egy fényképezőt valamelyik magasan levő ablakban, de a környéken nem voltak magasan levő ablakok. Tíz perccel négy után lecsusszant a tetőről és átvágott az utcán. Egy darab sötét szürke Galabiába burkolt feketeség olvad bele a sötétségbe. Megkereste a kőlapot, kivette az üzenetet, és már ott sem volt. Éppen pirkatat előtt mászott át kulikok nagykövet villájának falán, és a kunyhóban volt, mielőtt bárki egyet moccant volna. Jerikó üzenete egyszerű volt. Kilenc napja semmit nem hallott. Nem látott krétejeleket. Az utolsó feladat elvégzése óta nem léptek vele kapcsolatba. Nem érkezett pénz a bankszámlájára. Ugyanakkor az üzenetet elvitték, onnan tudja, hogy ellenőrizte. Mi a baj? Martin nem küldte el az üzenetet riádba. Tudta, hogy engedelmeskednie kellett volna parancsak, de úgy gondolta, ő van a helyszínen és nem Pexmen, így hát neki magának kell meghoznia a rá vonatkozó döntéseket. Az éjszaka tudatosan vállalta a kockázatot, olyan emberekkel mérte össze az erejét, akikről tudta, hogy alatta maradnak a játszmában. Ha csak egy elét is látta volna annak, hogy megfigyelés alatt tartják az utcát, ugyanúgy távozott volna, ahogy jött, és senki nem vette volna észre. Elképzelhető volt, hogy Pexmennek van igaza, és Erikó kompromittálódott. Az is lehetséges volt, hogy Jericho egyszerűen azt közvetítette, amit Saddam Hussein mondott. Az ügy kényes pontja az 1 millió dollár volt, aminek a kifizetését a CIA megtagadta. Martin megfogalmazta saját válaszát. Azt írta, a háború kezdetekor bizonyos problémák merültek fel, de nincs olyan baj, amire nem jelentene, hogy egy kis türelem. Közölte Jerichoval, hogy az utolsó üzenetet valóban felvette és elküldte, de ő... A szakmában járatos Jericho biztosan megérti, egy millió dollár hatalmas összeg és az információt ellenőrizni kell. Ez egy kicsit tovább tart a szokásosnál. Jericho őrizze meg nyugalmát ezekben a zavaros időkben, és várja meg a következő krétajelet, amely tájékoztatja majd a kapcsolat újrafelvételéről. Nappal Martin elhelyezte az üzenetet, az Azzamiai régi erőt posványos vizes árka melletti fal, egyik téglája mögött, sötételéskor pedig felrótta a Krétajelet a Manszúri garázs rosda ajtajára. 24 órával később a Krétajel már nem volt ott. Martin minden éjjel átriát hullámhosszára, de nem kapott üzenetet. Emlékezett a parancsra, amely szerint el kell menekülni a bagdadból, és tudta, hogy főnökei nyilván azt várják, mikor lépj át a határt. Úgy döntött, kivár még egy kicsit. Diego Garcia nem tartozik a földkerekség leggyakrabban látogatott helyei közé. Tulajdonképpen csak egy aprócska sziget, nem sokkal több, mint egy korallatól a csagosz félsziget aljánál, az indiai óceán déli részén. Egykoron brit terület volt, de már évek óta az Egyesült Államok felhatósága alattá. Elszigetelt volt a ellenére az öbölháború alatt, Diego Garcia adott otthont az amerikai légierő sietősen összeállított, 4300-as bombázó ezredének, amely B-52-es nehéz bombázókból tevődött össze. A B-52-es nagy valószínűséggel a háború legvénebb veteránya volt, 35 évvel korábban rendszeresítették. Éveken keresztül a nebraszkai Omaha-ban székelő hadászati légiparancsnokság gerincét alkotta. Akkoriban hatalmas repülő masztodonként éjjel-nappal a szovjet birodalom perifériáján, Termonukleáris robbanófejekkel megrakottan. Élemedet kora ellenére félelmetes bombázón maradt, és az öbölháború folyamán korszerűsített G-változata pusztító csapásmért Irak elitnek nevezett köztársasági gárdájára, amelynek csapatai kuvai déli részén ástak be magukat a sivatagba. Hogy az iraki hadsereg krémje nyúzott arccal és feltartott kézzel mászott elő bunkerjeiből a szövetségesek szárazföldi offenzívája során, Részben annak volt köszönhető, hogy a B-52-esek folyamatos dübörgése megviselte idegeiket, és megtölte harci kedvüket. Ezek közül a bombázók közül csak 8 vett részt a háborúban, de szállítókapacitásuk és bombaterhük olyan hatalmas volt, hogy 26 ezer tonna lövedéket szórtak le. Ez az egész háború alatt ledobott bombák 40%-át tette ki. A B-52-esek olyan hatalmasak, hogy amikor a földön pihennek, 8-4x2-es elrendezésű Fred and Whitney J-75-ös hajtóművel terhelt szárnyaik szinte a földre konyulnak. Amikor teljes terheléssel felszállnak, először a szárnyaik emelkednek a levegőbe. Ilyenkor úgy tűnik, mintha a hatalmas test fölé kerülnének a sirály röptéhez hasonlóan. A szárnyak csak repülés közben állnak ki visszintesen a gép törzséből. Részben éppen azért borzasztották el a sivatagban felállított köztársasági gárdát, mert látó és halló távolságon kívül repülnek, így bombáik is magasról minden figyelmeztetés nélkül érkeznek, fokozva a riadalmat. Annak ellenére, hogy jó bombázók, a precíziós célzás nem erősségük, erre brit britőrmester. Január 22 ének hajnalán 3 B-52-es szárt fel és Szaud-Arábia felé vette az irány. Mindegyikük maximális mennyiségű hasznos terhet vitt magával, vagyis 51 darab egyenként 320 kilós vas vagy lükebombát, amelyek 11.000 méteres magasságból kilomba, hajlamosak odaesni, ahova akarnak. 27 bomba a gép belsejében kapott helyet, a többit a szárnyak alá erősítették. A három bombázó szokásos sejtnek számított a B-52-es műveletek során. Legénységük eredeti programja az lett volna, hogy horgásznak, úsznak és búválkodnak trópusi éghajnatú rejtekeljük zátonyai. Egykedvűen tervezték meg az útvonalati távoli üzem amit soha nem látnak, és soha nem is fognak látni. A B52-est buffnak becézik, de ennek semmi köze ahhoz, hogy a buff angolul jelenthet rózsda vagy vagy a terepszín. De már kapcsolatban a név azzal az egykori ezredesem, amelyet az angliai keletkentben toboroztak. A szó még csak nem is a B52 angol nevének, a B52-nak a rövidítése. A BAP egyszerűen annyit tesz, Big ugly fat fucker, vagyis nagy ronda dagadt állat. A B-52-esek vették az irányt, megtalálták Tarmiját, felfedezték a kijelölt üzemet, és ledobták mind a 153 bombájukat. Aztán békében hazatértek a Csagozs félszigetre. 23-án reggel, nagyjából akkor, amikor London és Washington üvöltve kezdett fényképeket követelni, a titokzatos Frisbikről újabb felmérést rendeltek el. Egy alkalommal a fényképeket az alabamai nemzeti gárda egy fantom felderítője készítette, amely Vakreinben az Iszaseg támaszponton szállt fel. Ez utóbbit a helyiek, csak séki pincérja néven emlegették. Kiderült, hogy a b kettesek esek látványosan szakítottak a hagyományokkal és eltalálták a célpontot. A Frizzbűzem helyén most hatalmas krátert álltunk. London és Washington kénytelen volt megelégedni azzal a tucatnyi képpel, amit Darren Cleary főharnagy készített. A felvételek másolatait sebtében elküldték a Jariqnak, a brit fotóelemző központnak és a washingtoni npic Ha valaki Washington belvárosában sétálva elmegy emellett a siralmasan lerobbant telken álló egyhangú téglépület mellett, nem is gondolná, mi folyik a kocka alakú ház belsejében. Az országos fotóelemzési központ az MP ott létére egyetlen jelutal, annak a légkondicionáló rendszernek a kivezető nyílásai, amely ellenőrzött hőmérsékleten tartja Amerika egyik legnagyobb számítógépének hatalmas tápegységét. Ami a többit illeti? A polverte, esőásztatta ablakok, a jelentéktelen bejárat és az utcán kavargó szemét legfeljebb egy nem túl jövedelmező raktárépületre utalnak. Pedig ide érkeznek be a műholdas felvételek, és az itt dolgozó emberek mondják meg a lenzeti felderítő irodának, a Pentagonnak és a CIA-nek, hogy mit is láttak azok a költséges madarak. Az elemző kitűnőek, persze készen ismerik a legújabb műszaki eredményeket, fiatalok, gyors felfogások és nagyon okosak. De életükben nem láttak olyan korogokat, amelyek a talmiában lefényképezett prisbikhez hasonlítottak volna. Így hát archibunkba tették a képeket, és ezt közölték az illetékesekül. A londoni Hadügyminisztérium és a washingtoni Pentagon szakértői, akik minden hagyományos fegyvert ismertek a nyílpuska óta, megvizsgálták a képeket, fejüket rázták, és visszaküldték őket. Arra az esetre, ha a korongoknak bármi közük lenne a tömegpusztító fegyverekhez, a felvételeket megmutatták azoknak a tudósoknak is, akik az angliai Pordaumban, Harwellben és Aldermastonban és az amerikai Sandiában, Los Alamosban és Lawrence Livermoreban tevékenykedtek. Az eredmény nem változott. Az egyetlen épkezláb feltételezés szerint a korongok hatalmas, elektromos transformátorok részé voltak, és egy új iraki áramfejlesztő számára készültek. Kénytelenek voltak ennél a magyarázatnál megállapodni, hiszen amikor Riától újabb képeket kértek, azt a választ kapták, hogy a talbiniai üzem szó szerint megszűnt létezni. Nagyon jó magyarázat volt, de egy problémát nem oldott meg. Miért próbálták a képeken látható irakiak oly kétségbe esette megmenteni őket? 24-én este történt, hogy Simon Paxman egy utcai fülkéből végre felékti Teddy Martin. Mit szólnál még egy indiai a kérdezte. Ma este nem lehet, mondta Martin. Éppen csomagolok. Sem azt nem említette, hogy Hillary megérkezett, sem azt, hogy ő maga is szeretné baratnyából tölteni az estét. Hová mész? Kérdezte Pexman. Amerikába, mondta Martin. Meghívást kaptam, hogy tartsak előadást az abbászida kalifátusról. Tulajdonképpen meglehetősen hízelgő. Úgy tűnik, értékelik a kutatást, amit a harmadik Kalifa törvénykezési rendszerének kapcsán végzett. Náharagudj! Csak beszélni akartam veled valamiről, ami épp most érkezett délről. Egy újabb talány, és senki nem boldogul vele. Ezúttal nem az arab nyelv szépségeiről van szó, ez műszaki természetű. Mégis. Mi az? Egy fénykép. Szereztem róla egy másolatot. Martin habozott. Még egy szalma száll a szélben? kérdezte. Rendben, legyen ugyanez az étterem. 8 -kor. Valószínűleg tényleg csupán ennyi, mondta Pexman, egy újabb szalmaszál. Azt viszont nem tudta, hogy ott a fagyos telefonfülkében egy szép hosszú szalmaszálat tart a kezében.